Через півроку вночі я почув крізь сон важку тяганину в сінях, якийсь дивний, скажено-радісний і придушений материн голос. Хух, безсоромнику, не встиг чоловік, запоріг. Я похолов з переляку і затовс на печі, шукаючи злаз. Але рука моя весь час натрапляла на стіну, і це ще більше налякало мене. «Мамо!» – закричав я і заплакав. Вона відповіла спокійно і навіть з досадою. «Чого тобі?» «Хто там?» «Нікого, спи!» Я трохи заспокоївся, приліг і довго слухав потім, як десь у подусті стуганить моє серце. І ось лише тепер я зрозумів, що тоді мене обдурили. Зрозумів. І почуття помсти скинуло мене з печі. Плигаючи на долівку, я зачепив ногою рогачі, і вони попадали на піл – Мати перелякано схопилася з постелі. «Ти куди, сину?» Я відповів нарошне байдуже і грубо. «Чого схопилася?» «На двір хочу, от і встав». Потім повагом натяг на голову будьонівську шапку задірваним пуп'янком. став у чоботи і у сіни. «Кухвайку на дінь, холодно!» – огукнула мати на Всі Сінешні двері примерзли, подаються з нехотя реплять і впускають у куток вузеньку смужечку місячного сяєва. Ку «Куда?» – питаються розбуркані кори з горища. Шпаркий вітер затикає мого рота холодним чопом, а сніг мигатить і підморгує. Не бійся, мовляв, тікай. Я переліз через сусідський тин і причаївся в наметі. Згодом рипнули двері. З чорного отвору виринули мати, У самій сороці, босі, розпатлені. Сину, чуєш, синочку, де ти? Я не обізвався, А пригинаючись і клацаючи зубами, Дременув до річки, спотикаючись об купинки. Ось уже і грядки скінчилися, Почався луга, далі річка кригою виблискує. Сину, долинає здалеку, синочку, о Тепер кричи, скільки влізе, думаю я і, розігнавшись гарненько, весело ковганкою лечу по люду. Мені бігти три кілометри за річкою на хуторі живе моя тітка, татова сестра. Вона мене любить, жаліє і називає сирідкою, а матір пройдею. Там я переночую, візьму кухвайку онучі і піду на фронт до тата. «Отідці, скажу, до матері». Мені стає весело і аж тепліше. Потім я часто чув від дорослих, живучи в ті роки прислів'я, «Кому війна, а кому мать родна?» І завжди, чи сказане воно пошепки обачливо, чи в голос, з огидою, це прислів'я будило в мені жорстоку зненависть до чужака, і гордо по-дитячому ревнив любов до тата. І тільки тріньки-трінички пам'ятаю тата. Вони були великі, і рука в них теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може тому і зараз, коли я бачу на голівці якогось хлопчика батьківську руку, Мені теж хочеться стати маленьким. У хаті стало поночіше. То скло на лампі закуріло, Солома в грубці погасла, І жар укрився тремтливим попільцем. Мати ніжно куйовдить мою чуприну, І рука у них легка, як пташине крило. Не треба, сину, думати про це. Не треба. Я і так все життя каратиму себе, Хоч і небагато вже осталося жити. Вона витирає шкарубким пальцем мої очі.